Somnoroase păsărele De Mihai Minescu Somnoroase păsărele Pe la cuiburi se adună Se ascund rămurele Noapte bună Doar izvoarele suspină Pe când codru negru tace Dorm și florile în grădină Dormi în pace. Trece lebă de-ape ape între trestii să se culce. Fie țângeri aproape, somnul dulce. peste nopții ferie se ridică mândra lună. totul vis și armonie. up